Serikali ya Tanzania kupitia kwa manasheria mkuu wa serikali iliweka pingamizi siku moja kabla ya madaktari hao kuanza mgomo Jumamosi iliyopita uliowazuia kufanya mgomo huo lakini hata hivyo mgomo wa madaktari umeendelea kwa wiki moja sasa. Akizungumza na waandishi habari leo jijini Dar es Salaam, Kamishna wa na Mafunzo Paul Chagonja, amesema jeshi la polisi pamoja na mamlaka nyingine serikalini zina kila sababu ya kuwachukulia hatua madaktari wanaoendelea na mgomo kwa kukaidi amri halali ya mahakama. Amesema kama madaktari wal yona amri hiyo hawawezi kuitekeleza wangekata rufaa kwenye vyombo vya juu lakini sio njia hii waliochagua ya kuendelea na mgomo katika la au taasisi nyingine zote ya hatua ya madaktari imesema dr Steven Olimboka anayeendelea kupata matibabu katika taasisi ya Mvupa pamoi jijini Dar es Salaam Anahitaji huduma zaidi za vipimo kwa lengo la kumpatia tiba sahihi kufuatia majeraha aliyopata. Dr. Edwin Chitagi ni katibu wa jumuiya ya madaktari. Kwa sababu kuna baadhi ya vipimo ambavyo anatakiwa eh, kufanyiwa lakini kwa sababu ya matatizo ya mfumo wa afya haviwezi kufanyika katika nchi hii. Kwao nalazimika vipimo hivyo vikafanyike pengine mahala pengine. Naomadaktari bingwa hospitali za umma jijini Dar es Salaam leo wametoa tamko la kulaani kitendo cha kutekwa na hatimaye kupigwa na kujaribiwa kwa daktari Ulimboka na hivyo kutangaza kuendelea na mgomo wa kiungana na madaktari wengine Daktari Catherine Mngongo alisoma tamko la madaktari bingwa Sisi ma tumeamua kuendelea na mgomo tumeamua kusitisha huduma zote katika hospitali na nyinginezo ma specialists mkono baka hali ya gunja wetu itakaporidhishwa. Tunaomba ma na madaktari wengine wote injini wajisikie wajiwe kwenye nafasi ya Ulimboka. Jeshi la polisi ikanda malumu Dar es Salaam tayari imeunda timu ya watu watano kushughulikia suala la daktari Ulimboka lakini tumu hiyo imepingwa na wengi wakiwemo madaktari wenyewe. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya sauti mimi ni Dina Chahali.